«Ну, як план?» «Чудовий план, але втілюйте його без мене. Я розраховуюся на наступному тижні. От і добре. Значить, у нас в запасі ще сім днів. Ви мене дістали!» Містер Марпл знову наповнив келихи і почав старанно обдирати луску з другої рибини. «Вже тобі подобається твоє прісне життя!» «Я пропоную тобі пригоду, небезпеку і, зрештою, інтригу із красивими жінками, одна з яких до тебе явно не байдуже. А ти заткуєш, як річковий рак. Подумай!» «Добре, я подумаю», – нарешті пообіцяв Орес. Образ жінки-лисиці ніяк не виходив з його голови. Але в те, що це була дана, не вірилося. Принаймні, можливо, буде нагода перевірити підозрю слідчого». Вони просиділи майже до вечора. Оресту довелося збігати за горілкою та цигарками, розігріти вчорашні котлети, які він придбав у кулінарії, і вислухати історію життя слідчого майже народження. Потім Роман пішов додому. Він знав, що його відсутність, саме вихідний, страшна провина, за яку він розплачуватиметься вислуховуванням гнівних тират дружини про те, що вони живуть не по-людському. Наприклад, ніколи не чистять килими, виносячи їх на перший сніг, не відвідують модних вернісажів, не куштували молюсків та не збирають гроші на поїздку в Арабські Емірати. Зранку він збрехав Мірі, що йде до гаража ремонтувати старенький запорожець і був впевнений, що Міра вже телефонувала у осторожку всюдесущому діду Савці, і він, як старий партієць, сказав їй правду. Треба було негайно їхати додому. Але замість своєї зупинки він вийшов набагато раніше. Ноги самі несли його до будинка, де мешкала його недавня знайома Лана. І спогад про її тонкі зап'ястя, про маленькі немов дитини, ніжки та блискучі чорні зіниці надавав сенсу його безглуздому існуванню. У її дворі було вже темно. Він сів на лаву та запалив. Заходити до жінки він не збирався. Вони домовились про зустріч на наступному тижні. Але дивлячись на її зашторені вікна, він відчував ніжність і малював уяві картину. Вона сидить у своєму кріслі під лампою і читає книгу. Минулого разу він так і не наважився запитати про зовсім свіжий запах парфумів, який долина від її темно синьої сукні. Та й навіщо було питати? Він упевнився, що жінка зовсім безпорадна. А ще... Він і досі відчував на своїх губах ніжний оксамит її маленьких долонь і мріяв, що наступного разу буде значно сміливішим. Після першого ж візиту до Лани він відчував, що його тягне сюди ніби магнітом. Відверто кажучи, він був тут уже тричі. І так само не наважувався зайти, як і зараз. Він помічав, що заспокоюється від одного погляду на її вікна на п'ятому поверсі. Він соромився признатися самому собі, що всі його думки та мрії заполонила жінка в інвалідному кріслі. Це було неможливо. Хіба мало навкруг інших жінок, питав він себе, здорових, балакучих, здатних на необтяжливі стосунки із одруженим підтоптаним слідчим 45 років, перевтовленим горілкою та телевізійними серіалами. Але його ніби пронизувало струмом при згадці про її воскові пальці, що ніби світилися в темряві, яка завжди огортала її про хвилю смоляного блискучого волосся, яке він бачив тільки у ляльок або в Елізабет Тейлор у ролі Клеопатри. Паморочилися в голові і від особливого запаху трав в її квартирі. А голос, ривчастий, хриплуватий, хоч би що вона сказала, все цей голос перетворював на одкровення. Ні, тільки не це. Марина майже через кожні півгодини зупинялася перед люстром і роздивлялася своє почервоніле обличчя. Ні-ні-ні-ні. Лікарі запевнили, що за тиждень усе минеться і шкіра оновиться. Дана В'ячеславівна дістала якусь дефіцитну імпортну мазь, І в зв'язку з призупиненням діяльності служби дозволила розслабитись. А розслаблятися Марина не вміла, хіба що і вона почала використовувати заборонені запаси вин та коньяків, якими їй щедро обдаровували задоволені клієнтки. «Я видажею та піду за скорту», – вирішила Марина. «Цей життєвий відтинок для мене закінчився. А що далі? Можна було б звалити кудись за кордон, як зробили багато з її знайомих, але те саме питання, що далі, змушувало відкинути цю ідею».